Lecția de anatomie Autor Nikita Stănescu Nu numai că m-am spălat, dar m-am și parfumat când mă vor desface să nu le fie silă de mirosul meu. Mi-am pus cămașa cea mai curată și haina cea mai călcată când mă vor desface să nu trebuiască să împrumute cârpe murdare. Și nici de mâncat n-am mâncat. Cum o să mănânc? Ar fi o rușină, nu-i așa, când nu mă vor desface, Să-mi găsească mâncare în burtă. Eu aș fi plecat mai de mult, Dar ei ar fi putut să-mi desfacă în lipsă cuvintele. Și de aceea stau și mă spăl, și mă parfumez, Și mă îmbrac urat, și nu mănânc, și nu plec. Lectura Maia Martin